Артур Конан Дойл. Креслення Брюса Партінгтона. Перед останнього листопадового тижня 1895 року увесь Лондон потонув у густому жовтому тумані. З понеділка аж до четверга з наших вікон на Бейкер-стріт Неможливо було розгледіти обриси будинків по той бік вулиці. Перший день Холмс провів, упорядковуючи свій грубезний довідник. Другий і третій дні він присвятив нещодавньому своєму захопленню – музиці середньовічної доби. Але четвертого дня, коли ми поснідавши, відсунули в бік стільці і побачили за вікном – ту саму буру, гнітючу і млу, що осідала масними краплями на шипках, нетерпляча і бадьора вдача мого друга, рішуче спротивились такому млявому існуванню. Він безупину, ледве мулуючи своє нетерпіння, походжав нашою вітальною, кусаючи нігті, тарабанячи пальцями по меблях і дратуючися з нічев'я. «Що в газетах, Ватсоне, Є щось цікаве?» – спитав він. «Я знав, що цікавими для Холмса є лише кримінальні події. Там були новини про революцію, про можливу війну, про майбутні зміни в уряді. Проте все це перебувало поза увагою мого друга. Жодних повідомлень про злочини, крім найбуденніших і найдрібніших, я...» Не помітив. Холмс застогнав і знову почав нервово походжати туди-сюди. Лондонський злочинець – справжнісінький дурень. Сердито мовив він, наче спортсмен, що програв змагання. Погляньте на вікно, Ватсоне. Бачите, як ці невиразні постаті раптово з'являються і зникають у тумані. Такої днини злодій чи вбивця може вільно никати лондоном, мов тигр у нетрях, і навіть коли він стрибне, його побачить лише жертва. Тут сказано, зауважив я, про численні дрібні крадіжки. Холмс зневажливо пирхнув. Така велика і понура сцена знадобилася б для чогось ліпшого, мовив він, щастя для лондонців що я не злочинець, а вже ж, щиро сказав я. Уявіть собі, що я Брукс, чи Вудхаус, чи один з півсотні тих, хто має вагому причину бажати мені лиха. Чи довго б я залишався живим, тікаючи від самого себе? Несподіване запрошення, зустріч, і все скінчиться. Добре, що таких туманних днів – не буває в Латинській Америці, де вбивають, не вагаючись. Ова, нарешті щось розвії наші мертвотні будні. То була покоївка із телеграмою. Розгорнувши папірець, Холмс вибухнув сміхом. Ну і ну, що далі? Промовив він. Сюди йде мій брат Майкрофт. То що з того? Спитав я. Що з того? Це все одно, якби трамвай раптом поїхав сільським путівцем, у Майкрофта власна колія, і він ніколи не звертає з неї. Помешкання на Пелмел, клуб Діоген, Вайтхол, ось незмінна його дорога. Тут він був один і лише один раз. Що за катастрофа змусила його зійти з колії? «Хіба він нічого не пояснює?» Холмс передав мені братову телеграму. «Мусимо побачитись з приводу Кадогена Веста. Прибуду негайно. Майкрофт». «Кадоген Вест. Я десь чув це ім'я. Мені воно нічого не говорить, але щоб Майкрофт викинув отакого коника...» Легше планеті зійти зі своєї орбіти. До речі, ви знаєте, хто такий Майкрофт? Я пригадав щось із тих часів, коли ми розслідували пригоду з греком-перекладачем. Ви, здається, розповідали мені, що він займає якусь незначну посаду в уряді. Холмс зареготав. Тоді я ще не знав вас так добре. Доводилось, Мовчати, адже йшлося про найважливіші справи. Так, він служить у британському уряді. І так само правда, що часом він сам британський уряд. Любий мій Холмсе, я знав, що здивую вас. Майкрофт одержує 450 фунтів на рік. Посідає підлегле становище не має жодних рис шанолюбства, відмовляється від титулів та нагород. Але водночас він – найнезамінніша людина в країні. Яким чином? Його становище унікальне. Він сам створив його для себе. Такої посади ніколи не було і більше не буде. Він має розумну голову з надзвичайною здібністю збирати факти. Ту велику енергію, яку я спрямував до розкриття злочинів, він з на державні справи. Йому передають висновки усіх міністерств. Він – той осередок та розрахункова палата, де підводять загальний баланс. Усі інші фахівці з тих чи інших питань. Але його фах – знати все, скажімо. Якомусь міністрові знадобилися відомості стосовно британського військового флоту, Індії, Канади і питання біметалізму. Він може звернутися в кожній із цих справ до різних міністерств. Проте тільки Майкрофт здатен негайно висвітлити їх як слід і встановити зв'язок між ними. Спочатку його цінували як такий собі найзручніший засіб, найкоротший шлях до мети. Але згодом він зробив себе найголовнішою постатю в уряді. У цьому великому мозку все розкладено по поличках і може бути знайдено будь-якої хвилини. Його слово щоразу вирішує питання державної ваги. Він живе політикою. Вона займає усі його думки. І лише тоді, коли я питаю у нього поради щодо однієї з своїх маленьких загадок, він береться за ці розумові вправи. Але сьогодні Юпітер зійшов з Олімпу. Що це означає? Хто такий Кадоген Вест? І до чого тут Майкрофт? Згадав. Вигукнув я – і заходивсь копатись у стосі газет, що лежали на канапі. Так-так, ось він, звичайно, Кадоген Вест, це той молодик, якого у вівторок уранці знайшли мертвим у метрополітені. Холмс випростався у кріслі, так і на даніше люльки до рота. Тут, напевно, щось серйозне, Ватсоне. Смерть людини, яка змусила мого брата зрадити свої звички, не може бути звичайною. Але що йому в біса до неї? Випадок, як я пригадую, цілком буденний. Молодик, мабуть, випав з потяга і забився на смерть. Не було ні ознак пограбування, ні будь яких причин підозрювати насильство, чи не так? Було розпочате слідство, відповів я. І воно виявило багато нових деталей. Якщо придивитися ближче, то цей випадок, як на мене, досить цікавий. Судячи з того впливу, який він справив на мого брата, це справді щось незвичайне. Він зручніше вмостився у кріслі. Ну, бо, Ватсоне, розповідайте. Повне ім'я небійчика Артур Кадоген Вест, 27 років, Неодружений, служив у конторі арсеналу у вулічі. Державна служба, ось що спільного у нього з братом Майкрофтом. У понеділок ввечері він несподівано виїхав з вуліча. Останньою його бачила наречена міс Вайолет Вестбері, яку він того вечора о пів на восьму раптово покинув на вулиці у тумані. Сварки між ними не було, тож вона ніяк не може пояснити його вчинку. Наступну звістку про нього приніс шляховик на ім'я Мейсон, що знайшов його мертве тіло неподалік станції лондонського метрополітену Олдгейт. Коли? Тіло знайшли у вівторок о шостій годині ранку. Воно лежало майже біля самісінької зупинки, Якраз там, де Колія виходить із тунелю, ліворуч від неї, якщо дивитися зі сходу і трохи збоку. Череп було розтрощено, мабуть, під час падіння із потяга. Власне, кажучи, тіло могло потрапити на рейки лише таким чином. Навряд чи його змогли б принести з якоїсь сусідньої вулиці, адже на станції постійно чергує контролер. Отже, цей момент не викликає сумніву. Чудово! Випадок цілком простий. Людина, жива чи мертва, випала з потяга, або її було викинуто. Поки все зрозуміло. Далі. Лінія, де знайшли тіло, пролягає з заходу на схід. Тут ходять і потяги метрополітену, і приміські потяги із Вільцена та інших роз'їздів. Можна, напевно, стверджувати, що молодик перед смертю їхав нічним потягом, але де саме він сів, з'ясувати неможливо. Це можна виявити за його квитком. Квитка в кишенях не знайшли. Не знайшли квитка? О, Боже, Ватсоне, то справді дивно. Я з власного досвіду знаю, що потрапити на платформу метрополітену, не показавши квиток, неможливо. Виходить, що квиток у молотика все-таки був. Чи не взяв його хтось, аби приховати місце, де той сів? А може, він сам загубив квиток у вагоні? Також можливо. Проте сама ця подробиця вельми цікава. Як я зрозумів, слідів пограбування там не було. начебто ні, тут є опис усіх його речей. У гаманці виявили 2 фунти і 15 шилінгів а ще чекову книжку вулицького відділення столичного банку. За нею встановили особу померлого. Ще там були два квитки в бенуар вулицького театру на той самий понеділок. і Нарешті кілька якихось технічних паперів. Холмс задоволено скрикнув. Нарешті, Ватсоне, зрозуміло, британський уряд, арсенал у вуличі, технічні папери, брат Майкрофт, Усі ланки на місцях, аж ось коли, не помиляюсь, і він сам. Він пояснить нам усе інше. За хвилину ми побачили в кімнаті високу, дужу постать Майкрофта Холмса. Огрядний, навіть товстий, він, здавалося, був людиною могутньої сили м'язів. Над його тілом височила голова з чудовим чолом мудреця, Проникливими, глибокими, сталево сірими очима і тонким виразом обличчя. З першого погляду можна було забути про його незгарну статуру і відчувати лише силу його розуму. З ним увійшов наш давній приятель Лестрейд із Коттенд Ярду, верткий і сухорлявий, стурбований вираз їхніх облич свідчив про те, що бесіда буде. Серйозною. Детектив мовчки потиснув руки, Майкрофт Холмс зняв пальто і вмостився у кріслі. «Неприємна справа, Шерлоку», – почав він. «Страшенно не люблю ламати своїх звичок, але влада навіть чути не хоче про мою відмову. За нинішнього становища у Сіамі мені не варто було б залишати міністерство». Але справа таки неабияка. Я ніколи ще не бачив прем'єр-міністра таким засмученим. А в адміралтействі усе гуде, наче у перекинутому вулику. Ти вже прочитав про цю справу? Тільки но прочитав. Що ж то за технічні папери. Отож бо й воно. На щастя, найголовнішого вони не знають. Інакше газети зняли б галас на увесь світ. Папери, які нещасний молодик мав у себе в кишені, креслення підводного човна Брюса Партінгтона. Майкрофт Холмс промовив це так урочисто, що ми відразу усвідомили вагу його слів. Ми сиділи і чекали, що він казатиме далі. «Ви, мабуть, чули про цей винахід. Я думав, що це відомо всім. Лише з чуток його значення важко переоцінити. З усіх державних таємниць саме цю охороняли найпильніше. Можете мені повірити, що в радіусі дії човна Брюса Партінгтона неможливо здійснити жодний напад із моря». Два роки тому було сплачено величезні гроші за право володіння цим винаходом. Ми робили все, щоб зберегти його в таємниці. Креслення надзвичайно складні. Вони містять близько тридцяти окремих розробок, кожна з яких має суттєву вагу для усього винаходу. Зберігають їх у надійному сейфі в спеціальній конторі, яка межує з арсеналом, за дверима і вікнами, захищеними від грабіжників. Виносити креслення з тієї контори не дозволяється нікому. Навіть якби головний конструктор флоту схотів їх переглянути, то йому самому довелося б їхати до Буліча. Аж раптом ми знаходимо їх у кишені мертвого молодого клерка у самісінькому серці Лондона? З огляду на державну таємницю, це просто жахливо. Хіба ви не одержали їх назад? Ні, Шерлоку, ні, у ж бо й воно що ні. З вуліча викрадено десять креслень. У кишені Кадогена Веста їх було сім. Решта три, найважливіші, зникли. Їх украдено, загублено. Оближ усе, Шерлоку, викинь з голови свої дрібні поліційні загадки. Ти повинен розплутати таємницю міжнародної ваги. Навіщо Кадуген Вест взяв папери? Де поділися решта паперів? Як він помер? Як тіло потрапило на місце, де його знайшли? Як... Виправити скоєне лихо. Знайди відповіді на ці питання, і ти добре прислужишся батьківщині. Чому тобі самому не взятися за це діло, Майкрофте? Твої здібності не менше за мої. Можливо, Шерлоку, але тут слід зібрати факти. Дай мені ці факти, і я, не встаючи із крісла, скажу тобі, як найточнішу думку фахівця. Але бігати туди-сюди, допитувати залізничників, повзати пузом по землі, зирячи у лупу – це не для мене. Ні, тільки ти зможеш розплутати цю справу. І якщо ти схочеш побачити своє ім'я в наступному реєстрі нагороджених, мій друг усміхнувся і хитнув головою. «Я граю заради самої гри», – мовив він, – «але ця загадка справді має цікаві деталі, і вона припала мені до душі». «Ще факти, будь ласка!» «Найголовніше, я занотував на цьому аркуші паперу. Додам ще кілька адрес, які можуть тобі знадобитися». Офіційно за папери відповідає відомий урядовий фахівець сер Джеймс Волтер, чиї нагороди і титули займають у довіднику два рядки. Він посивів на державній службі. Це справжній джентльмен. Почесний гість у найвищих колах і передусім людина, чий патріотизм поза сумнівом. Він один з двох, хто має ключі від сейфа. Додам, що понеділок протягом усього службового дня документи безперечно були на місці, у конторі, і сер Джеймс поїхав до Лондона близько третьої години, забравши з собою ключ. Вечір він провів у домі адмірала Сінклера, що на площі Берклі. Це перевірено? Так. Його брат, полковник Валентайн Волтер, посвідчив, що сер Джеймс справді виїхав з вуліча. Адмірал Сінклер теж підтвердив, що той приїхав до Лондона. Отже, сер Джеймс непричетний безпосередньо до цієї пригоди. Хто має другий ключ? Старший клерк і технік, Містер Сідний Джонсон. Йому 40 років, він одружений, батько п'ятьох дітей. Чоловік мовчазний, похмурий, відгуки щодо виконання службових обов'язків найкращі. Колеги не дуже його шанують, проте працює він чудово. За свідченням Джонсона, яке підтвердила тільки його дружина, був понеділок, він цілий вечір був удома. І ключ увесь час висів у нього на ланцюжку годинника. Розкажи нам про Кадогена Веста. Він працював у нас 10 років. Мав славу людини запальної, нестримної, але щирої та чесної. Нічого поганого сказати не можна. В конторі він був підлеглим Сіднея Джонсона щотижня працював з цими кресленнями, як того вимагала служба. Крім нього, більше ніхто не мав права чіпати їх. Хто востаннє замикав креслення у сейфі? Містер Сідний Джонсон, старший клерк. Ну, а хто їх узяв, відомо достеменно. Знайшли їх у молодшого клерка, Кадогена Веста. Цього досить, хіба не так? Так, Шерлоку, але тут багато що незрозуміло. Насамперед, навіщо він взяв їх? Вони, мабуть, дуже цінні. Так, він легко міг одержати за них кілька тисяч. Ти можеш уявити собі іншу причину, крім наміру продати папери? Ні, не можу. Тоді, Візьмемо це за попереднє припущення. Молодий Вест узяв папери. Зробити це він міг лише за допомогою підробленого ключа. Кількох підроблених ключів. Він мав спочатку увійти до будинку, а потім до кімнати. Отже, він мав кілька підроблених ключів. Він повіз креслення до Лондона, щоб продати державну таємницю і сподівався, звичайно, повернути їх назад наступного ранку, до того, як побачать, що вони зникли. Приїхавши з цією метою до Лондона, Бін зустрів там свою смерть. Як? Припустімо, що він їхав назад до Воліча. по дорозі його вбили і викинули з вагона. Олдгейт, де знайшли тіло, Набагато далі від станції Лондон-Бридж, де він мав зійти, якби їхав до вуліча. Можна уявити собі чимало обставин, що змусили його проминути Лондон-Бридж. Наприклад, у вагоні він зустрів когось і завів з ним розмову. Ця розмова скінчилася сваркою, під час якої він розпрощався життям. А може, він хотів вийти з вагона, впав на колію і помер а той інший зачинив за ним двері. У такому густому тумані ніхто нічого не бачив. Поки немає кращих пояснень, скористаємось цими припущеннями. Але зверни увагу, Шерлоку, скільки тут залишилось незрозумілого. Уявімо собі, наприклад, що молодий Кадуген Вест вирішив перевести папери до Лондона. Природно, що він мав там зустрітися з іноземним агентом, а задля того повинен був вивільнити собі вечір. Натомість він бере два квитки до театру, вирушає туди з нареченою і по дорозі раптом зникає. Про людське око обізвався Лестрейд, що давно вже нетерпляче слухав цю розмову. Надто вже дивним чином, це перше заперечення – Друге заперечення, припустімо, що він приїхав до Лондона і побачився з агентом. До ранку він мусив будь-що встигнути повернути папери на місце. Він узяв 10 креслень, що сталося з рештою трьома. Навряд чи він оддав їх із власної волі. І знову-таки, де гроші, які він отримав за продану державну таємницю? Природніше було б сподіватися, що у нього в кишені знайдуть велику суму грошей. «Як на мене, тут усе зрозуміло», – сказав Лестрейд. «Я не маю жодного сумніву, що сталося це так». Він узяв папери, щоб продати їх. Зустрівся з агентом. Вони не дійшли згоди щодо ціни. Він вирушив додому, а агент подався за ним. У потязі агент убив його, забрав найважливіші – папери, і викинув тіло з вагона. Усе по місцях, а вже ж? Чому ж він не мав квитка? З квитка було б видно, яка станція найближча до агентового будинку. Через те той і витяг квиток із кишені вбитого. «Добре, Лестрейде, дуже добре», – мовив Холмс. «Ваша думка логічна. Але якщо так, то справу скінчено». З одного боку, зрадник мертвий. З іншого, креслення підводного човна Брюса Партінгтона вже, мабуть, на континенті. «Що ж нам робити?» «Діяти, Шерлоку! Діяти!» вигукнув Майкрофт, підхопившись. «Все моє єство волає проти цієї думки!» «Збери свої сили!» «Відвідай місце злочину!» «Розпитай людей!» «Переверни все!» Догори дном. Тобі ніколи ще не випадало нагоди так прислужитися батьківщині. Гаразд, гаразд, знизав плечима Холмс. Ходімо, пацоне, Велестрейде, теж зробіть ласку і прилучіться на годинку-дві до нашого товариства. Почнемо наше розслідування зі станції Олдгейт. На все добре, Майкровте. Надвечір, гадаю, ти вже дістанеш від мене звістку, але хочу попередити заздалегідь. На надто багато не сподівайся. За годину ми з Холмсом та Лестрейдом стояли вже в метрополітені, якраз там, де потяг виходить із тунелю перед станцією Олдгейт. Лагідний, рум'янощокий літній джентльмен – Репрезентував там залізничну компанію. Отут лежало тіло молодика. Показав він місце десь за три фути від колії. Він не міг упасти згори. Тут усюди, як бачите, глухі стіни. Отже, він випав з потяга. Судячи з усього, саме з того потяга, який проходив тут у понеділок десь о півночі. Чи знайшли в вагонах, Якісь сліди боротьби. Ніяких. І квитка теж не виявили. І ніхто не помітив, що було відчинено двері. Ніхто. Цього ранку ми дістали деякі нові свідчення, мовив Лестрейт. Пасажир метрополітену, що проїжджав Олдгейт у понеділок уночі, десь за 20 хвилин до півночі, заявив, що перед самою станцією почув, як щось Важко гупнуло, ніби на колію впало тіло. Але за густим туманом він нічого не розглядів. Тоді він про це не доповідав. Але що це з містером Холмсом? Мій друг напружено вглядався у те місце, де колія вигинаючись виходить із тунелю. На станції Олдгейт є роз'їзд і через те там багато стрілок. На них і зупинилися гострі, пильні очі Шерлока Холмса, і я побачив на його замисленому, жвавому обличчі добре знайомі риси, міцно стулені вуста, тремтливі ніздрі, з'єднані густі кошлаті брови. Стрілки. забурмотів він. Стрілки. Що таке, що ви хочете сказати? «Гадаю, тут не дуже багато стрілок. Ні, зовсім мало. Та ще й поворот. Стрілки і поворот. Присягаюся, якби це справді було так. Що таке, містере Холмсе? У вас з'явилася якась конкретна думка?» «Думка? Ще здогад, не більше. Але справа стає дедалі цікавішою. Дивовижно». Просто дивовижно. Чому би ні? Я ніде не помітив слідів крові на рейках. Їх тут і не було. Але рана, як я розумію, була велика. Череп прострощено, однак зовнішні поранення незначні. І все-таки кров мало бути. Чи можна мені оглянути потяг, де їхав пасажир, що почув, як у тумані щось гупнуло? Боюся, що ні, містере Холмсе, цей потяг давно розформовано, а вагони потрапили до кількох інших потягів. Можу вас запевнити, містере Холмсе, зауважив Лестрейт, що кожен вагон було старанно оглянуто, і я сам за цим простежив. Однією з головних вад мого друга була його нестерпність щодо людей із менш гнучким розумом, ніж його власний. «А вже ж!» – сказав він, одвертаючись. «Але я, до речі, хотів оглянути не вагони. Тут, Ватсоне, ми зробили все, що могли. Не будемо більше марнувати вашого часу, містере Лестрейде. Тепер, гадаю, наш розслід поведе нас до вуліча». На станції Лондон-Бридж Холмс склав телеграму на ім'я брата і показав мені її перш ніж відіслати. В ній ішлося. В темряві блиснуло світло, але воно може згаснути. Прошу до нашого повернення передати з посильним на Бейкер-стріт повний реєстр іноземних шпигунів та міжнародних агентів, що перебувають нині в Англії з їхніми докладними адресами. Шерлок «Це може знатопитися нам, Ватсоне», – зауважив він, коли ми сідали в потяг, що вирушав до буліча. «Ми повинні бути вдячні Майкрофтові, адже він залучив нас до справи, яка обіцяє бути дуже цікавою. Його жваве обличчя і досі зберігало пильної, зосередженої уваги. Я зрозумів, що якась нова промовиста деталь – підбадярила його думку. Уявіть собі гончака, що лежить на псарні, опустивши вуха і хвіст. І порівняйте його з тим гончаком, який спалаючими очима мчить гарячими слідами. Така сама переміна відбулася цього ранку із Холмсом. Він ані трохи не був схожий на ту немічну особу у халаті мишачу сірого кольору що кілька годин тому немов у тумані походжала кімнатою. «Тут є матеріал, тут є поле дії», повторював він. «Я був дурень, що не зрозумів цього відразу. А я й досі нічого тут не розумію». Кінця я теж не бачу. Проте маю одну думку, що може просунути нас далеко вперед. Цей чоловік Зустрів свою смерть десь в іншому місці, а тіло його було на даху вагона. На даху? Неймовірно. Егеш? Але зіставмо факти, чи можна вважати випадковим те, що тіло знайшли у тому самому місці, де потяг хитається на рейках, коли проходить через стрілку. Чи не тут повинна впасти річ, яка лежить на вагонному даху? На ті речі, що містяться всередині вагона, стрілка не діятиме ніяк. Або тіло справді впало з даху, або це надто вже химерний збіг. А тепер зверніть увагу на те, що слідів крові немає. Звичайно, їх і не могло бути на колії, якщо вбивство сталося в іншому місці. Кожен цей факт сам собою підозрілий, а вкупі вони стають промовистим доказом. Та ще й квиток, вигукнув я. Отож, ми не могли пояснити, чому не знайдено квитка, а моє припущення це пояснює. Отже, все збігається». Може й так, але ми все одно надто далекі від розкриття таємниці його смерті. Вона лише заплутується, а не розплутується. Можливо, замислено відказав Холмс. Можливо. Він замовк і сидів у задумі, поки потяг не підповз до станції вуліч. Ми взяли кеп, і Холмс дістав із кишені Майкрофтів-папірець. «Нам доведеться зробити кілька візитів, Ватсоне», сказав він. «Гадаю, що першим нашу увагу приверне сер Джеймс Волтер. Дім відомого державного діяча виявився чудовою віллою з зеленими травниками, що простиралися аж до темзи. Поки ми дістались цієї вілли, Туман почав розвіюватись, і крізь нього пробивалося слабке сонячне світло. На наш дзвінок вийшов ключник. – Сер Джеймс? – суворо перепитав він. – Сер Джеймс помер сьогодні вранці. – О, Боже! – здивовано вигукнув Холмс. – Від чого ж він помер? – Може, ви зробите ласку увійти, сер? – і розпитаєте його брата, полковника Валентайна. Гаразд, ми так і зробимо. Нас провели до темної вітальні, куди за хвилину ввійшов рослий, вродливий, білобородий чоловік років п'ятидесяти, молодший брат небіщика. Засмучені очі, мокрі від сліз щоки, скуйобжене волосся. Все свідчило про те, якого удару зазнала ця родина. Розповідаючи, як це сталося, він ледве вимовляв слова. «Все це через о той страшний скандал», – сказав він. «Мій брат, сер Джеймс, був людиною високої честі. Він не зміг пережити такої ганьби. Це розбило його серце. Він... Завжди пишався своєю бездоганною службою. І раптом такий удар. Ми сподівалися, що він нам дещо пояснить і допоможе розібратися у цій справі. Можу вас запевнити, для нього це було не меншою таємницею, ніж для вас і для всіх нас. Він уже розповів поліції все, що знав. Звичайно, він не мав сумніву, що Кадоген Вест винний, але все інше було чистісінькою таємницею. А ви самі не можете пролити на неї світло? Я знаю тільки те, що чув або читав у газетах. Мені не хотілося б бути нелюб'язним. Але зрозумійте, містере Холмсе, в нас велике горе, тож мушу просити вас. Скоріше закінчити цю розмову. Події розгортаються несподівано, мовив мій друг, коли ми знову сіли у кеп. Як він помер? Природною смертю? Чи, може, бідолашний старий наклав на себе руки? Якщо ж так, то чи не спричинили це докори сумління за невиконаний обов'язок? Однак полишмо це питання на майбутнє. А тим часом беремося до Кадогена Веста. Самотня мати мешкала на околиці в маленькому ошатному будиночку. Старенька була надто засмучена, щоб чимось допомогти нам. Але поряд з нею ми побачили бліду молоду дівчину. Вона представилась нам як міс Вайолет Вестбері, наречена небіжчика. Остання з тих, хто бачив його того фатального вечора. Я нічого не розумію, містере Холмсе, сказала вона. Відтоді, як сталося це нещастя, я ні на хвилину не замкнула очей. Усе думаю, думаю, вдень і вночі думаю, і все дошукуюся правди. Артур був найшляхетнішою, найвідданішою батьківщині людиною на землі. Він радше відрубав би собі праву руку, аніж продав довірену йому таємницю. Це неможливо, незбагненно для всіх, хто його знав. Але факти міст Вестбері. Так, так, правду кажучи, я не можу їх пояснити. Чи потребував він тоді грошей? Ні, Потреби його були дуже скромні, а платню він діставав велику. Він заощадив кілька сотень фунтів, і на Новий рік ми мали повінчатися. Чи не помічали ви, щоб він хвилювався? Прошу вас, міст Вестбері, будьте з нами цілковито щирою. Пильне око мого друга помітило якусь зміну в її поведінці. Міс Вестбері почервоніла і завагалася. Так, сказала нарешті вона, я відчувала, його щось турбує. І давно, десь і з тиждень тому, він виглядав замисленим, схвильованим. Якось я почала його розпитувати, він признався, що справді хвилюється, і це стосується його службових справ. Це настільки серйозно що я навіть тобі не можу нічого сказати, мов він, більше я нічого не зуміла довідатись. Холмс суворо поглянув на неї. «Далі, міс Вестбері, навіть коли вам буде здаватися, що це свідчить проти нього, розповідайте все одно. Ніколи не можна вгадати, що до чого призведе. Дали мені більше нема чого сказати. Один чи два рази мені здавалося, Ніби він уже ладен щось розповісти мені. Якось увечері він заговорив про те, яка важлива ця таємниця, і додав, як пам'ятаю, що іноземні шпигуни безперечно дорого заплатили б за неї. Обличчя мого друга стало ще суворішим. Щось іще? Ні, він тільки сказав, що ми надто недбало поводимося з такими речами. Зрадникові неважко буде викрасти ці папер. Він почав говорити про таке лише нещодавно, так, зовсім нещодавно. Тепер розкажіть нам, що сталося того вечора. Ми зібралися до театру. Туман був такий густий, що наймати кеп було марно. Отож, ми пішли пішки, і наша дорога пролягала повз арсенал. Раптом він відскочив у бік і зник у тумані. Без жодного слова Вигукнув щось, і все, я чекала на нього. Але він не повернувся. Тоді я пішла додому. Наступного ранку, коли відчинили контору, сюди прийшли розпитувати про нього. А о дванадцятій годині ми почули страшну новину. Містере Холмсе, врятуйте його честь. Вона так багато важила для нього. Холмс сумно хитнув головою. Ходімо, Ватсоне, мовив він, час їхати далі. Наступною нашою зупинкою буде контора, звідки викрадено папери. Спочатку проти молодика було багато доказів, але після наших допитів їх стало ще більше, зауважив він, коли Кеп рушив. Майбутнє весілля – ось мотив, що дає привід для злочину, природно, що йому потрібні були гроші. Йому все спадало на думку викрасти папери, якщо він заводив про це розмову. І трохи не зробив цю дівчину своєю спільницею. Навіть хотів уже розповісти про свій намір. Кепська річ. Але справді, Холмсе, невже репутація людини ні про що не свідчить? І до того ж, навіщо було кидати дівчину на вулиці і стримголов кудись бігти? Мо тож бо це вагоме заперечення, але історія все-таки страшна. Містер Сідней Джонсон, старший клерк, зустрів нас у конторі з тією шанобливістю, яку незмінно викликала в усіх візитна картка мого друга. То був худорлявий, непривітний чоловік середнього віку в окулярах. Від пережитого страху він